Des del districte de Santa Andreu de Palomar Radio Trinitat Penya sintonitzes amb el sol a la primera emisora local d'òsids nocturns en música És temps de solidaritat. El Banc d'Aliments convoquen la població pels, proper, pels propers 30 de desembre i 1 de desembre, divendres i dissabte, per recaptar 1.400 tones de menjar, cosa que equivale a satisfer 14 milions d'àpats. El gran recapte es va presentar ahir a la seu d'aquesta institució benèfica a Barcelona amb què de moment han plantejat un primer repte, assolir els 10.000 voluntaris que faran falta per posar en marxa tota la maquinària solidària de recollida i classificació dels aliments. De moment han aconseguit el compromís de 8.000 persones, 1.000 voluntaris més que els que van assolir l'any passat, i l'objectiu és aconseguir implicar-hi 2.000 persones més. Faig una crida als ciutadans perquè s'impliquin, cal que, que el gran recapte i els 25 anys del Banc d'Aliments tinguin més força i repercussió que mai, va dir el conseller d'Agricultura Josep Maria Pellegrí. Amb la presència d'aquest conseller i el de benestar social Josep Lluís Clèries, la Generalitat va voler expressar el suport a la iniciativa humanitària en què també col·labora l'obra social de la Caixa. A l'acte d'ahir també hi van ser present l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, i els presidents dels quatre bancs d'aliments de Catalunya. En les diverses edicions del Gran Recapte, el Banc d'Aliments sempre han acabat millorant les expectatives marcades en un principi. En el repte és molt ambiciós, però respon a una necessitat crua i real, ja que durant aquest any ha augmentat en un 30% el nombre de persones que han hagut de recórrer al Banc d'Aliments. La necessitat d'augmentar l'ajuda popular també es veu forçada pel fet que la Unió Europea ha retallat fins a la meitat l'ajuda que donaven per a aquest tipus de programes solidaris. En aquest sentit, el president del Banc d'Aliments de Girona, Frederic Gómez, va fer una crida als ciutadans perquè supleixin amb l'esforç personal la mimba de l'ajuda institucional. Els ciutadans poden concretar la seva ajuda de diverses maneres. La més ràpida és portar algun tipus d'aliment que es conservi durant un temps prolongat a algun dels 800 punts de recollida en mercats i supermercats. Una altre és enviar un missatge amb la paraula "kilo", Q-U-I-L-O, al 28 28.029-28029, fet que es treballirà amb l'aportació solidària d'un quilo de menjar. Aquest any, la recollida d'aliments s'hi ha afegit de manera decidida diverses cadenes de distribució alimentària i han fet les seves aportacions. També ho han fet personatges famosos com la cuinera Carme Rusca Ruscalleda, el futbolista Xavier Hernández i els artistes Beth Rodergas i Manu Guix. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 916 de la FM. això és tot un poble qui us parla i acompanya Ivan i Banyet, Carlos Gasull i Jordi Garcia,? Passejat cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia.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 Molt bé, doncs comencem el nostre programa d'avui parlant del Banc del Temps de la Sagrera, ja que avui s'inaugura a la nau Ivanov aquest banc, el Banc del Temps de la Sagrera. Aquest vespre, a partir de les 8, s'inaugurarà el Banc del Temps de la Sagrera. La inauguració es farà dins el recinte de la Nau Ivanov i comptarà amb la participació de Sergi Alonso, de l'Associació pel Desenvolupament dels Bancs del Temps i del Banc del Temps de Gràcia. Es tracta d'un projecte solidari d'intercanvi de temps que amula simbòlicament el funcionament d'un banc, però en el que que es presta i es rep és temps dedicat als serveis de les persones. Organitza la Sagrera es Mou. I avui també s'inaugura l'exposició La Festa Major de Sant Andreu de Palomar al llarg del segle XX a través dels programes de festes. Falten pocs dies perquè comenci la Festa Major de Sant Andreu de Palomar. De fet, oficialment començarà aquest divendres, dia de Sant Andreu. És per aquest motiu que, com a preàmbul, el Centre d'Estudis Ignasi Iglesias inaugurarà aquest vespre a les 8 l'exposició La Festa Major de Sant Andreu de Palomar al llarg del segle XX, a través dels programes de festes. Aquesta mostra es podrà veure a partir d'avui mateix al Centre d'Estudis Ignace Iglesias. Molt bé, doncs ara el que fem és parlar d'una altra activitat important a destacar aquesta setmana i és que avui i aquests dies se celebra la Quarta Setmana Europea de la Prevenció de Residus. Coincidint amb la Quarta Setmana Europea de la Prevenció de Residus es fa una nova edició de Renova la Teva Roba que enguany inclou una quinzena de punts d'intercanvi a tota la ciutat. Doncs aquesta quarta setmana europea de la prevenció de residus es fa al Banc del Temps del Bon Pastor, la plaça Robert Gerard número 3. Les dates i els horaris de recullida de roba eh, des d'avui i fins dijous de 10 del matí fins a la 1 del migdia i les dates i horaris d'intercanvi seria divendres 30 de novembre i dissabte 1 de desembre de 10 del matí a 1 del migdia. Coincidint amb la quarta setmana europea de la prevenció de residus, té en lloc una nova edició de, nova edició de Renova la teva roba, que en guany inclou una quinzena de punts d'intercanvi diferents amb el treball de més de 20 equipaments municipals, ONGs, entitats i associacions de vuit districtes de la nostra ciutat. Paral·lelament, els punts d'intercanvi tenen lloc activitats complementàries pel foment dels bons hàbits en prevenció de residus, tallers de disseny i reutilització de roba usada. L'edició d'enguany de la xarxa de punts d'intercanvi de roba usada per tot Barcelona està adreçada a totes aquelles persones amb ganes de renovar els seus fons d'armari de forma alternativa i sense despesa, una manera amena de donar nou ús a les peces de roba. I ara parlem de l'escola Can Fabra, perquè es preveu que les obres de l'escola Can Fabra comencin ben aviat. Després de quatre anys en barracons, les famílies de l'escola Can Fabra veuen més a prop l'inici de les obres del nou centre. El projecte de l'edifici definitiu s'està acabant de redactar i la Generalitat s'ha compromès a incloure en els pressupostos de 2013 la construcció de l'escola. Tot i això, les famílies asseguren que no s'ho creuran fins que les màquines no comencin a treballar. El projecte de l'Escola Can Fabra estarà redactat a final d'any i les obres podrien començar a mitjans del 2013. Les famílies confien que l'administració compleixi els terminis i la nova escola obri portes d'aquí a dos cursos. El nou centre es construirà al costat dels barracons actuals, dins del recinte de la Fabra i Coats. Tindrà 4.700 metres quadrats distribuïts en tres plantes i planta baixa i disposarà d'un gran gimnàs i menjador independents. Tot i que el projecte avança, les famílies s'ho miran amb I si es compleixen els terminis, la licitació del projecte es farà a principi de l'any vinent. Les grues haurien d'estar en moviment abans d'acabar el curs, però ara el més urgent és planificar l'ampliació dels barracons. Els mòduls ja es troben a plena capacitat i l'any vinent entraran dos grups més de P3. Aliens el al problema d'espai, els infants s'encarreguen d'aprendre i de cuidar l'hort. Ben aviat podran veure com creixen les verdures a l'hora que creix la nova escola. I ara, si voleu, què us sembla si ens n'anem en cap al metro? Doncs al metro instal·lar pantalles per comprar productes amb el mòbil. L'estació de la Sagrera, la línia 1, línia 5, línia 9, 10 i Rodalies ha obert aquest dilluns les primeres botigues virtuals per comprar en línia tot tipus de productes i serveis mitjançant l'ús del telèfon mòbil. Doncs es tracta de quatre grans pantalles murals amb codis QR en cada una de les 32 ofertes que es mostren de forma simultània i que es van renovant al cap d'uns pocs minuts. Aquests codis són captats per una aplicació disponible per als mòbils, el iPhone i Android, i el client no ha de decidir-se en aquell moment Després d'agafar el codi, pot meditar i tancar la compra, que rebrà a casa seva mentre va en el metro o quan arriba al destí laboral o residencial. Tema baile, TMB i l'empresa PicBee firma innovadora en el comerç electrònic amb mòbils, han explicat que el nou canal ofereix importants i exclusius descomptes als usuaris del suburbà. Inicialment, aquesta botiga virtual funciona amb els productes de les firmes de comerç electrònic Privalia, Grupàlia, Olavox, Casa del Llibre i Promociones Farma. entre d'altres es podien adquirir des d'una ampolla de vi blanc de l'Ella per 17,33 euros fins a la revisió i canvi d'oli d'una moto, 18 euros, passant per un vol al capvespre sobre Montserrat amb 120, per 129 euros o i moda amb un descompte, en aquest cas explícit, en l'oferta de fins al 70%. Doncs avui parlarem d'humor major. Què és això? Doncs mira, el SAT us ofereix el cicle de monòlegs humor major per la festa major de Sant Andreu. Godoi, Álvaro Carmona, Peyu i Berto Romero confluiran els propers dies en el cicle de monòlegs que el Sant Andreu Teatre, el carrer Neopàtria número 54, us està preparant per la nostra festa major. Aquest cicle d'espectacles portarà el nom d'Humor Major, un cicle de monòlegs que començarà amb un dels grans dels monòlegs d'humor com Godoy el proper 30 de novembre i finalitzarà el proper 8 de desembre de la mà de Berto Romero, conegut sobretot per la seva col·laboració als programes de televisió de la Factoria terrat amb Andreu Bonafuente. I acabem ja el nostre primer repas de notícies parlant de que queden només 4 dies per la inauguració del Centre Cívic de Navas i la Biblioteca Camp de l'Arpa. Ja pots gaudir del nou Centre Cívic de Navas i de la Biblioteca Camp de l'Arpa Caterina Albert. Aquesta Caterina Albert, aquest dihabilitau de desembre s'inauguraran dos equipaments importants pel barri, el nou Centre Cívic de Navas i la nova biblioteca Camp de l'Arpa Caterina Albert. Doncs us els volem ensenyar i és per això que s'ha preparat una jornada de portes obertes a tots dos espais perquè els aneu a conèixer. Dissabte 1 de desembre, la jornada de portes obertes a partir de les 2 del matí. Una concentració de la, Cer de la Cercavila a la plaça Ferran Reyes amb la participació del grup Sagresamba i l'animació infantil a càrrec dels Més Tomàcat. A partir de les deu i mitja i fins a la una, doncs hi haurà la jornada de portes obertes per visitar el nou centre cívic i l'escola Bressol als Patufets, a l'illa d'equipaments de la caserna de Navas. I, I mentre s'estiguin aquests, aquests dos espectacles, de deu a dues del matí, jornada de portes obertes a la nova biblioteca de Camp de l'Arpa Caterina Albert al carrer Indústria número 295.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 la dona aturats com versen en terra amb un moix la dona despleia i desfà tots els mecanismes i plou un dia normal la gespa verda i reveu ell tira es paraigua espanyat tots els mecanismes i voles pedàs ondulant I com un insecte ferit Dins serba per sempre aturats Tots els mecanismes Tots els mecanismes Tots els mecanismes Tots els mecanismes Tots els mecanismes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 Vos prometes més. el 91.6 de la FM Escoltes tot un poble a Radio Trinitat Vella Molt bé, doncs senyores, senyors, estem ja pràcticament començant la Festa Major de Sant Andreu i aquesta festa major de Sant Andreu serà una mica especial perquè mm, qui no coneix en Godoy, qui no coneix a l'Àlvaro Carmona, en Peyu i fins i tot el Berto Romero de la factoria El Terrat? Doncs per parlar-ne tenim a l'altra banda del fil telefònic a eh, un dels responsables de l'empresa MPC, que són els que porten doncs, la companyia aquests, eh, aquests quatre personatges dels quals doncs, segurament en tindreu uns grats rècords. Doncs ara parlem amb en Xavier González, que pertany a MPC. Molt bon dia. Bon dia. Doncs explica'ns, què és el que podrem veure a partir del dia 30 de novembre al Sant Andreu Teatre? Bé, eh, nosaltres estem molt il·lusionats en portar-vos aquí a les festes de Sant Andreu un cicle d'humor que li diem humor major. Uh -huh. uh, amb els moments actuals amb què hi ha bastanta tristesa i desencant, doncs és importantíssim riure i passar-s'ho bé. Uh -huh. Aleshores portem en Godoi, portem en Álvaro Carmona, portem en Peyu i en Berto Romero. Uh, uh -huh. Les dates són a en Godoi el dia 30 de novembre, uh -huh. a l'Álvaro Carmona el dia 1 de desembre, en Peyu el 7 de desembre i en Berto Romero el 8 de desembre, tots a la mateixa hora que serà ...les 9 i mitja de la tarda. Uh -huh. O sigui, quatre personatges d'aquells, eh, podríem dir, rellevants, no? Doncs sí, doncs sí. Eh, són quatre personatges molt mediàtics... Per, eh, ...tenim la gran sort que se'ls coneix moltíssim... ...per la vinculació uh -huh. tant a ràdio com a televisió... Uh -huh. Amb uns espectacles, doncs jo diria que són diferents... ...són uns espectacles que no és la risa fàcil... ...sinó que són espectacles per pensar... ...són espectacles per gent amb, amb, amb ganes... I, i pensem que, que això portarà aquí a Sant Andreu doncs un principi d'aquest cicle d'humor que entenem que es recordarà durant molt de temps. A més, del primer dia de Festa Major doncs, tindrem el, el gran Godoy amb un espectacle que es diu Veràs que tot és mentira. Sí, sí. En Godoy és el mestre dels monologuistes. Aquest home porta molts anys a dalt de l'escenari. No, no cal dir res sobre ell doncs, perquè és molt conegut al veràs que tot és mentira, ho diu, ho diu pràcticament tot el seu nom, no? O sigui, a la vida, eh, quan a, a mesura que vas complint anys, te'n vas donant compte de que moltes coses no és el que t'han dit, sinó que eh, en molts casos t'han mentit. Aleshores, ell ho, ho escenifica dalt de l'escenari d'una manera superintel·ligent, que és amb un continu eh, gaudir per part de l'espectador. Uh -huh. A més, eh, estem acostumats a sentir el Godoy parlant de sexe, de, de dona, de, de Déu, potser també sí, sí, ell parla sobretot de la mort, de Déu, de l'estupidesa, la felicitat I sobre la vida mateixa, eh? o sigui, és a dir, sobre, sobre la gran mentida no? o sigui, Les persones que tenim una edat sabem que, que no tot el que ens han vengut i el que ens han explicat doncs, realment és cert no? I ell ho escenifica a dalt de l'escenari d'una manera sublim, d'una manera doncs que aquest espectacle aquest, aquesta estona que ens fa passar un, aproximadament uns 90 minuts et fa reflexionar i sobretot et fa, et fa riure què és el que, el que pretenem uh -huh. A més, veure el Gran Godoy per només 14 euros doncs això val la pena sí, que, que ens hi acostem sí. al Sant Andreu Teatre no? Perquè... Sí Mira, entenem, entenem que, que el públic es, es mereix portar aquests, aquest, aquests actors, eh, que, que els vegi, no? Aleshores hem accedit a uns preus boníssims, no?, perquè inclosa per atrapaló podem aconseguir un preu molt bo... I, uh -huh. i el, que, el que volem és, és fer aquesta difusió, o sigui que, que no quedi per un, per un col·lectiu minoritari, sinó que sigui per un gran col·lectiu que se'ls coneixi i que, sobretot, aquí Sant Andreu, que nosaltres, la nostra empresa, la tenim aquí ubicada al barri de Sant Andreu, uh -huh. doncs eh, donar-ho donar tot pel barri i, sobretot, per aquestes festes tan senyalades i, i sobretot, també per un teatre que, que està fent a l'impossible per tirar endavant projectes com és el SAT, el SAT uh -huh. Sant Andreu Teatre, saps? Uh -huh. Tenim la col·laboració de l'Ajuntament, vull dir, eh, tothom s'ha volcat moltíssim amb això i des d'aquí vull agrair especialment doncs, en Raimon Blasi de l'Ajuntament eh, la gent del SAT, Uh -huh. Doncs la, la, la facilitat i sobretot les ganes, perquè sense ganes, evidentment, no es pot tirar endavant cap projecte. Uh -huh. Això serà el dia 30 de novembre, però és que a l'endemà hi ha un altre gran mediàtic com sí. és l'Àlvaro Carmona, no? Exactament, l'Àlvaro, eh, per qui no ho sap, és una, un, és una persona que té moltes, moltes característiques, entre elles és guionista, és escriptor, és músic ve del món de la televisió, eh, molt vinculat al món de, de, del Buenafuente, de l'Andreu, amb, amb el seu espectacle televisiu. Uh -huh. I és, és, és un, un humor super superingeniós que porta un col·lectiu de gent molt jove, de, molt, de, de, de gent sana i de gent maca perquè el segueix per tot arreu on va, de, de, de tot Espanya. ¿saps? Uh -huh. A més, un espectacle que es diu el menor espectacle del món. Sí, el, tots els nostres uh, actors uh, es fan ells mateixos els guions i, i ell ella ha triat aquest nom, no? Uh -huh. uh, I aleshores, en el seu espectacle no vull avançar, no vull avançar gaires coses... No, no Però, però coses, és, no? és molt, molt intel·ligent, o sigui, no és, no és el comú, o sigui... El fàcil a vegades és pujar dalt de l'escenari i fer la risa fàcil, no?, de, uh -huh. de, del típic xiste, no, no, no, són, són humors molt, molt elaborats i ell i ell amb això és un geni, l'Àlvaro és, és francament un geni, per lo jove que és, uh -huh. eh, és, una, és un, un, un gran actor i sobretot és un, un, un amb, amb monòlegs jo crec que és un dels millors actualment en aquest país. Uh -huh. A més, una cosa important que és que els quatre monologuistes surten i parlen amb el públic. Això ja és... sí, sí, sí, saps què passa? Que la, la interrelació amb la gent és molt important. No? O si sigui, uh -huh. Cada espectacle és diferent, tots els públics son, eh, semblen iguals però no, són diferents. I els nostres artistes el que sí saben fer molt bé és interrelacionar-se amb, amb la gent que tenen davant i treure treure donc aquesta aquesta part de, de, de creativitat que pot tenir el públic i que pot ajudar a que, que l'espectacle sigui molt més rodós uh -huh. a més des de MPc que és el que realitzeu eh, Mira MPc és una empresa que portem jo diria que 25 25 30 anys amb això uh -huh. i aleshores la nostra la nostra feina és, és portar eh, des doncs d'artistes des de des o si sigui, un ajuntament ens demana doncs, fer actes eh, lúdics, doncs, des de pallassos, des de, des de titelles, des de, o sigui, qualsevol tipus d'event de, de, de cultural, som especialistes també en, en, en fer estàtues de sorra, saps? Uh -huh. o sigui, vull dir, és tot lo referent a l'oci i als events culturals, que qualsevol entitat pugui necessitar. Nosaltres estem allà, col·legis, festes d'aniversaris, etc eh, etcètera. etcètera. Uh -huh. A més, eh, durant el pont d'aquest que va del 6 al 8, dels dies de Constitució i la Immaculada, sí. també tindrem l'oportunitat de veure grans eh, de l'humor, com per exemple en Peyu. Sí, hem volgut tancar i fer-ho durant aquests quatre dies de festa, al dia 7 de desembre tenim Ampello, Ampello uh -huh. també és una és una persona jove però està molt vinculada amb la ràdio, amb Rac 105, cricando uh -huh. matiner, sí. amb alguna pregunta més per televisió, té un espectacle que es diu Jo tinc un amic que és super ingeniors, és un espectacle en català, eh, doncs que, que ironitza moltíssimes coses actuals uh -huh. i el que fa és eh i bueno, doncs, eh, s'apropar molt molt molt amb la gent que té, que té en aquells moments a la sala. Saps? Uh -huh. Perquè jo, aquest jo tinc un amic que ens ve al cap a, al que deia l'Eugeni, no? Els saben aquel que sí. <ríe> també una mica... Sí, sí, sí. Em, em, peio, em peio, jo diria que és molt original, perquè crec que l'espectacle que fa no és, no és gens vist, ell fa un, bueno, un tipus, tipus d'humor, Uh, aportant una sèrie de coses que uh. crec que pot ser magnífica que l'espectador ho vegi, perquè és un humor, ja et dic, totalment diferent també a el que estem acostumats a veure. Uh -huh. Aquí el, el que és important és que no deixin diferent a la gent que hagi aquest clar, espectacle. Clar, clar, eh, això, això, això és important, o sigui, si nosaltres volem ser diferenciadors, no, no volem ser igual que tothom, o sigui, jo crec que amb la diferència està l'èxit amb, amb tot el que facis a la vida, no?, uh. perquè copiar és molt fàcil, si tu copies, el, però al final la gent s'avorreix, no?, de, que, de, que, de veure sempre el mateix, no? Uh -huh. I aleshores nosaltres el que fem és ser diferenciadors que aquí està l'èxit de, de, de qualsevol espectacle o de qualsevol cosa que facis en la vida. Uh -huh. A més, són quatre humoristes que si s'ha de destacar per alguna cosa és per la seva qualitat en escena. Sí, sí. sí, sí esclar, jo, molta gent que m'estarà escoltant eh, pensarà, bueno, ell, esclar, eh, què ha de dir, no?, si ell es porta... Però, clar, jo, jo això no, no, no, no, ho he de dir perquè jo els conegui, ho he vist, clar. però invito a la gent a que ho vegi i que després doni el seu parer, no? de que uh -huh. després la gent opini. No? Jo crec que el teatre hem de fer un esforç tots plegats, no? perquè a vegades uh -huh. eh, sí. jo he anat a pobles que, que, que la gent, és que hem de fer teatre, hem de fer teatre, però després la gent no hi va al teatre, saps? O sigui, la, uh -huh. la gent ha de fer un esforç de que al teatre s'hi ha d'anar, eh? vull dir, eh, hem de sortir una miqueta de casa, no?, de, de, del sofà per dir-ho manera i marxar a teatre perquè tot costa molt és un gran esforç però oh. sense el públic evidentment no podríem fer res evidentment, sí, sí doncs el dia 8 de desembre també a les 9 mitja de la nit tindrem Alberto sí. Romero sí. que també és un d'aquells mediàtics que sí. no, poden, no poden faltar no? En, sí. aquest, en aquest tipus d'espectacles sí. sí, sí, mira tanquem, tanquem el, el cicle d'humor l'humor major amb en Berto. Alberto Romero li fa moltíssima il·lusió, hem, hem valorat moltíssim, inclús, bolos que tenien fora per, per fer coses aquí, a casa nostra, uh -huh. eh, deixant els bolos que tenim fora per més endavant, no, no dient el no, evidentment, no, en els moments actuals, però sí posposant les dates i, en primer lloc, venint aquí a Sant Andreu. Uh -huh. Aprofitant la Festa Major, doncs, val la pena doncs, acortar nos al Sant Andreu Teatre. Jo crec que sí, jo crec que l'esforç que fa el SAT, Déu, el Sat, el Sat Sant Andreu Teatre, hem de, de recolzar-ho tots plegats, no?, I, i anar a teatre, i de dir, ostres, ja que porten aquest, aquest programa tan bonic, com a mínim, uh -huh. tothom, tots plegats, anem, anem a ajudar que això sigui un, un èxit. Uh -huh. Jo és el que invito a tothom, no?, o sin sigui, encara que sembli reiteratiu, no, de dir, de dir veniu a teatre, però és que és, és, que és important que la gent, la gent després, eh, un cop ho hagi vist, valori la qualitat de les coses, que això és el que ajuda també a una empresa com la nostra a tirar endavant no? l'opinió uh -huh. del públic. A més, eh, Alberto ens presentarà aquesta aputeòs inècia, que fa una referència també a sí. la situació que estem passant en aquests sí. moments. No? Sí, penseu que, el, que Alberto, és, bueno, com tots els, els, els monologuistes que portem, són, són gent que que dalt de l'escenari et canten, et ballen, et, uh, o sigui, són molt, molt complerts, no és solament és, és dir el text, sinó que en un moment donat poden cantar cançons, tocar la guitarra, uh -huh. o sigui, eh, gent que, a part de ser actors són músics, la gran majoria. Uh -huh. D'acord, doncs, si, Xavier, si vols afegir alguna cosa més... Bueno, doncs agrair-vos moltíssim, moltíssim a vosaltres també pel, pel, pel, pel recolze que esteu fent, Eh, a la vostra emissora, crec que esteu fent una tasca boníssima, no, sempre que us heu trucat us he, us he trobat, uh -huh. m'heu donat sempre recolza jo sé que, que teniu molta difusió uh -huh. i res més, o sigui, gràcies a tothom i espero veure-us a tots en el Sat Teatre D'acord, doncs no, no hi faltarem aquests, aquests quatre dies en què podrem veure doncs, en Godó i a l'Àlvaro Carmona, en Peyu i Alberto Romero doncs evidentment el Sant Andreu Teatre és un bon escenari sí. perquè la gent del, del barri, la gent del poble doncs s acosti i pugui gaudir d'aquests espectacles doncs sí, sí. sí, moltes gràcies d'acord, doncs moltes gràcies a, a tothom, adeu igualment. igualment, bon dia Adéu. molt bé, doncs ja ho sabeu uh, aprofiteu aquesta festa major de Sant Andreu per acostar-vos al Sant Andreu Teatre i allà doncs, el que trobareu són aquest cicle de monòlegs, humor major que, eh, està representat doncs per Angodoi, per Álvaro Carmona, per Peyu, per Bertolt Romero, doncs una festa major de les diferents de', de les que havíem tingut fins ara i que cal aprofitar i passar-se pels Entendreu Teatre per poder gaudir d'aquest de, tipus d'espectacles. A més, hem de dir que el preu no, no és excessiu, eh? en aquest cas eh, podríem parlar del Gran Godoi per uns 14 euros, a l'Álvaro mona 12 euros, també 12 euros en el cas del Peello i eh, bé, potser una mica més car el dia 8 de desembre tindrem a Alberto Romero amb el seu espectacle la putosi inècia per set euros. Doncs es tracta d'un cicle de monòlegs que no us deixarà indiferent tant per la presència dels grans humoristes del país com per la seva diversitat i qualitat en escena. Doncs senyores, senyors, que el que fem ara mateix és una petita pausa, escoltarem una mica de música, tornem tot seguit, ara d'aquí una estona, obrint ja la nostra plana d'àrea de servei, perquè volem parlar de seguretat i ho farem amb la Guàrdia Urbana d'aquí de, del districte de Sant Andreu. Fem una pausa i tornem. Fins d'abril, la dinar força d'hora que valent sent de baixar el baix priorat, la cubeta de more a ti ben vaig gelant si no vaig pagar no arribaré a l'hora Agafo l'autopista, el mar és a la vora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 Per què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Molt bé, doncs tal com us anunciavem fa moment, ara entrem ja directament a la nostra àrea de servei. Tenim amb nosaltres el caporal Solís, que ens ve carregat d'informació. Parlem de seguretat. I ara, doncs, el que, un dels temes que volem tocar és el dels autocars escolars. Sí, bé, l'última vegada que va estar aquí un membre de la Guàrdia Urbana ja va informar de la campanya de vigilància d'aquest tipus de vehicles per garantir la seguretat dels nens. Bé, nosaltres des del districte de Sant Andreu no tenim un volumen excessiu d'aquest tipus de transport, uh -huh. però sí que quan una escola demana col·laboració perquè tenen que fer sortides, excursions i visites, el que fem és eh, inspeccionar aquest tipus d'autocars. Fins ara la veritat és que el resultat és molt bo. Gairebé no han tingut que fer cap denúncia, eh, alguna petita correcció administrativa per falta de documentació, una ITU bé caducada, però en qüestió de seguretat eh, tot molt bé. La, els autocars compleixen bé i podem dir que els nens viatgen tranquils i segurs. Uh -huh. I sobretot lligat, no?, perquè s'han plantat sí. el cinturó de seguretat. Sí, sí, sí, ja van tots, ja es comproven els cinturons, es comprova l'estat d'alcoholèmia del conductor, tota la documentació, llibre de ruta, etc. I el que hem comprovat aquí al districte és que la majoria compleixen amb la normativa. Uh -huh. Perquè havia hagut alguna dificultat abans? O? No, habitualment... Eh, es van fent campanyes periòdiques d'aquest tipus d'inspecció per garantir eh, precisament aquesta seguretat del transport escolar. Uh -huh. eh, i en districtes de, de Barcelona, eh, Sarrià, Sant Gervasi, pues, que té un gran volum i alguna anomalia sí que s'ha trobat. Però bé, bueno, la fi d'aquestes campanyes és per garantir que els conductors i les empreses compleixen amb la, amb la normativa. Mhm. Uh -huh. Doncs, si et sembla, encetem un altre tema que teníem pendent, uh, és la, el tema de, de l'operació Nadal, no? Sí, encara no, no ha sortit l'ordre de servei, però habitualment a principis del mes de desembre comencem amb l'operació Nadal, amb l'obertura d'establiments eh, festius, diumenges, uh -huh. i com aquesta època de l'any és un, patim un augment del consum, hem de garantir la mobilitat dels usuaris, la seguretat dels comerços i dels, i dels compradors, evidentment. Aquí, habitualment, el que és normal és que tinguem una coordinació espe especial en aquestes dates amb Mossos d'Esquadra uh -huh. i el que fem és muntar patrulles mixtes, un Mossos amb un Guàrdia, per no eh, repetir servei. O sigui, seria... Absurd eh, veure una parella de Mossos d'Esquadra patrullant al mateix lloc on hi ha una patrulla de Guàrdia Urbana. Yeah. El que fem és que ens dividim, fem amb dos patrulles, una de Mossos i una de Guàrdia Urbana, doncs pues ens dividim el territori eh, de Sant Andreu, per exemple, del barri de Sant Andreu, i patrullem una parella d'un Mossos i un Guàrdia per un costat i l'altra parella per l'altre costat. I així sempre garantim seguretat i mobilitat. Uh -huh. Molt bé. Mm, doncs també el que, és, el que és important és que els dies 6 i 8, que són festius, aquells dies també... Sí, que... sí, sí. El, el dispositiu d'operació Nadal és de dilluns a diumenge i ja dic, és des de principis del mes de desembre fins a Reis. I ah. el servei es manté tots els dies, de la setmana s'incrementa o, o es reforça les, els dissabtes els diumenges que estan oberts als comerços uh -huh. i especialment on posem més èmfasi o més personal als voltants de dels centres comercials, que és on tenim més volum de, de trànsit. Uh -huh. Perquè tenim a l'eix comercial de Sant Andreu... Sí, a l'eix comercial de Sant Andreu, el de Maragall, a Felip II, uh -huh. eh, vigilem també el, el que són els voltants dels mercats municipals, eh, que en determinades dates pues, també acoll molt volum de de compradors uh -huh. i són les zones específiques on incrementem una miqueta més la presència, sense oblidar la resta del, del territori, evidentment uh -huh. és un, un increment que es fa de, de presència en, estes, en aquests llocs perquè aleshores com ho feu? us distribuïu per districtes? Per... Bueno, nosaltres tenim al districte de Sant Andreu 7 barris uh -huh. i els set barris eh, els tenim coberts eh, tenim sempre patrulles en cada barri Uh -huh. i als llocs on preveiem que pot haver-hi un, un increment de circulació o un increment d'activitats eh, no legals per dir d'alguna manera no? venda ambulant, furs uh -huh. i pues aquí és on incrementem una miqueta més uh -huh. la presència tant de Mossos com de Guardia Urbana Clar, perquè per Nadal suposo que deuen sortir a, a veure els carteristes que és el que troben no? Bueno, no tan carteristes com d'Escuideros que són els que entren als comerços i intenten endulçar allò que no han pagat. Oh. Eh, això és el que intentem evitar. També algun atracament, no és que, que, que siguin puntes molt, molt fortes, però la prevenció és el que compta en aquests casos. Uh -huh. Suposo que, que, bueno, que heu donat també l'enginy que cada vegada tenen més els venedors ambulants. volants, no? Sí, o sigui, bueno. Venint amb el metro, aprofitant aquest dia a plujós, eh, veia que, que hi havia, havia amb volants amb paraigües. Sí, sí, O sigui, aprofitant sí, sí, sí, la gotitat sí. per si no s'ha agafat sí, paraigües. Sí, no, la picaresca, la picaresca és... Eh, el, el problema ja no és els venedors sinó els compradors, que pensen que es estan emportant una ganga quan realment eh, els estan enganyant. Sempre trobo la, el vianant que vol defensar aquesta persona que sempre diu, millor que venguin que no robin. Bueno, realment sabem que el producte que està venent no és robat. Eh, sabem que el producte que, que té una marca determinada no és un, una, una falsificació. Eh, eh, el que no tenim que fer és favorir aquest tipus d'activitats. Surt la premsa, les Rambles, els lateros. Si la gent sàpigués on ha estat aquesta llauna, se la veuria? perquè han estat a cloaques, que les, es, les amaguen a les cloaques, i la gent compra i se les veu a morro, i després veuen malalties, infeccions, i no sabem per què. Sí, sí. I el problema és evitar aquestes activitats amb la presència policial, però també amb la col·laboració ciutadana, que no comprin. I tant, sí això és una cosa sempre que, que s'anuncia molt, però que... Sí, no, t'emportes unes ulleres que són molt maques de la marca X, i després és una falsificació, i el que t'estàs fent és fastidiar-te al Solís és un plàstic una muntura, una falsificada i no té qualitat de cap tipus ni, ni te protegeix dels, dels rayos mm -hmm. molt bé doncs avui hem parlat amb el caporal Solís d'aquí de la Guàrdia Urbana de Sant Andreu moltes gràcies res. i esperem, gràcies. esperem doncs, que això que tinguis un, un bon Nadal i que puguem parlar d'una operació doncs, que és satisfactòria molt bé, moltes gràcies. I és sí. la propera. Fins la propera. Molt bé, doncs ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornem. Fins ara. Aquest camí que deixo enrere és llarg, però em vull lleuger del seu agatge. Que res no en valen tant dels arts, ni els vells camins, ni el flau del mar eu no sento com combat i bate El fràgil art de la tendreça teu amor ho esveru tot i tant Qui em faig un cant pel meu cap vespre estimulància dels teus ulls impudicarte el teu cos la molt t'estimo més i sempre, més i sempre Sabem t' clau de la tendreça Del dels batec de la tendressa que espera la tendressa que exalta la tendressa que ens pura quan fa por.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 tot to cop per la tendressa. A si no fos per la tendressa, que esperar La tendreça que exalta la tendressa que estima quan fa por La solitud. La tendresa que exalta La tendresa que estima A La solitud Ai, si no fos Per la tendresa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 estem, el que estàvem pensant és que demà tenim com a convidat a un dels responsables de que la Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, funcioni. I precisament doncs ara el que fem és comentar-vos un dels temes que aporten a termes de la Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, ja que us ofereix un taller de fotografia. Doncs en aquesta Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, al carrer Galícia, us ofereix fotohistòries és un taller d'interacció ciutadana a través d'un taller de fotografia. El taller es diu Com vivim? Convivim, i s'inclou dins del cicle d'activitats de Trinitat Vella amb aquest joc de paraules. Exacte. Doncs també em que es tracta d'un taller de creació de fotohistòries entorn dels rumors i estereotips predominants a Barcelona sobre immigració. Mitjançant el diàleg i la reflexió crítica, els participants crearan els guions de les fotohistòries prenent com a base el manual Antirumors que sortirà al carrer, places, mercats, botigues en busca de persones que vulguin col·laborar com a protagonistes de les històries i involucrar-se en, en aquest procés. L'activitat és adreçada a joves i, i adults, que inscripció prèvia i es realitzarà demà dimecres de 6 de la tarda a les 7.30, dos quarts de 8, a càrrec de la xarxa BSN Antirrúmols. Continuem comentant-vos algunes de les activitats, algunes de, de, de, dels actes que es realitzaran aquests dies als nostres barris. I ara parlem de la Unió Deportiva Logroñés. Què té a veure a la Unió Deportiva Logroñés amb Sant Andreu? Doncs ara us ho comentem. Que serà la Unió Deportiva Logroñés al rival del Sant Andreu a la Copa Federació. El sorteig que s'ha celebrat a la ciutat del futbol a la Rozas han emparellat els Andreuecs amb l'equip de la Rioja els setzents de final d'aquesta competició, l'anada al Narcís Sala el 29 de novembre, la tornada al 6 de desembre a les Gaunes. És a dir, que aquest dijous aquella gent que vulgui gaudir del bon futbol i passar-s'ho bé amb el Sant Andreu, doncs el que podeu fer és acostar-vos al Narcís Sala perquè allà doncs, tindrem l'oportunitat de poder gaudir del Sant Andreu enfrontant-se amb la Unió Deportiva Locronyès. Més coses a comentar-vos. doncs Ara parlem de la preestrena d'un documental. Es diu Generació Pegasso i es realitzarà a la Febra i Coats. La fàbrica de creació Fàbrica i Coats al carrer de Sant Adrià número 20 us oferirà demà dimecres a les 7 de la tarda a l'espai Josep Bota la preestrena del documental Generació Pegasso. Doncs es tracta d'un documental dirigit per Isabel Andrés Portí i produït per Llegonal Televisió i Televisió de Catalunya. La presentació és a càrrec de Joan Maria Minguet Batllori, professor d'art contemporani i història del cinema de l'Autònoma de Barcelona i president de l'Associació Catalana de Crítics d'Art. Més coses a comentar-vos, doncs, eh, per exemple, comentar-vos el nostre número de telèfon, el 933456454, al qual doncs podeu trucar per fer-nos arribar doncs, dubtes, queixes, suggeriments, tot allò que us que us passi pel cap. També dir-vos que tenim un mail, que és informatius arroba rtv Aquí també doncs, podeu fer-nos arribar les vostres opinions o, o aquelles activitats Eh, doncs que vosaltres mateixos organitzeu com a entitat o bé com a persones. Més coses a comentar-vos. Ens quedem ara a la Trinitat Vella. El Centre Cívic de la Trinitat Vella us ofereix maleta, farcell i arpillera. El Centre Cívic de la Trinitat Vella, al carrer Forada de número 36, us ofereix fins al 30 de novembre <coughs> històries de migracions, una exposició de treballs tèxtils. Això és organitzat pel Centre Cívic de la Trinitat Vella i per la Fundació Ateneu Sant Roc. Més coses a comentar-vos? Doncs ens n'anem en cap a les biblioteques de Sant Andreu perquè us ofereixen un cartell de Xoque de Reyes. Les biblioteques de Sant Andreu tenen un regal per tu. Si us acosteu a les biblioteques fins al 30 de novembre, us regalaran un cartell de la nova coberta del llibre Xoque de Reyes, per a, eh, editat per l'editorial GigaMesh, a tots els esuaris i usuaris que facin un préstec o un retorn d'un llibre de la saga Cançó de Gel Foc, de l'escriptor George R. R. Martin. Molt bé, doncs la promoció és vàlida fins a exaurir-ne les assistències i es compta amb la col·laboració de l'editorial GigaMesh. Més coses a comentar-vos? Doncs, si us sembla, ens acostem a la caserna de la Guàrdia Civil de Naves perquè el que ja ha previst és que ben aviat aculli un centre d'allotjament.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 Doncs, per tal de fer front a aquesta problemàtica, cada vegada més freqüent l'Ajuntament de Barcelona obrirà abans de, abans de finals d'any, abans que s'acabi aquest any, 2012, doncs dos centres a la ciutat que sumaran 66 habitatges per famílies en situació d'urgència social. Sobre aquesta iniciativa, l'alcalde Xavier Trias ha afirmat que estem en una crisi que afecta de manera greu i les famílies i de les famílies i que cada cop fa, es fa més necessària la intervenció dels poders públics. Segons el Batlle, no hi ha res pitjor per una família que no tenir un lloc on viure. Aquests dos centres es sumarà a més al Ques, que és el nou centre d'urgències i emergències socials, que al 2013 doncs, tindrà una nova ubicació, serà al carrer de la llacuna número 25. Aquestes instal·lacions permetran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 Doncs això que ho tingueu en compte, que la caserna de la Guàrdia, de la Guàrdia Civil de Navas acollirà a aquest nou centre d'allotjament. Tenim altres coses a comentar-vos, també ens n'anem ara cap a la Sagrera i allà hi trobem la Nau Ivanov, que us ofereix un espai d'assaig. Com a eina essencial del suport a la creació, la Nau compta amb espais de treball amb les condicions òptimes per l'assaig i el desenvolupament de projectes artístics, tot facilitant l'accés i a creadors joves i emergents. Molt bé. doncs també he dir-vos que, tot i mantenir-se oberts als arts plàstiques i audiovisuals, les característiques de la majoria dels espais fan que aquesta àrea sigui essencialment teatral. Ja s'ha obert el període de recepció de projectes d'arts escèniques per sis residències pel període de setembre a desembre de 2012. S'ofereix un espai diàfan i agradable d'assajos per companyies de teatre teatre de dilluns a dissabte a mitja jornada, de 10 a 3 de la tarda o de 4 a 9 de la nit. I si sou d'aquella gent doncs, que formeu part de la majoria del poble, per dir-ho d'alguna manera, doncs sabreu que la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona organitzen uns un equips d'activitats amb el nom Activat per l'Ocupació. Un programa conjunt del Servei d'Ocupació de Catalunya, el SOC, i Barcelona Activa, amb el que podràs conèixer i aprofitar els recursos i oportunitats que tens a la teva ciutat per tornar a treballar. D'aquella feina a Barcelona? Informació sobre sectors econòmics i perfils professionals. De què més pots treballar? De sobre orientació professional. Com trobar la feina que vols? Es, es trobem eines i canals de recerca de feines. I com millorar el teu perfil professional? Noves tecnologies, competències i habilitats. Doncs aquestes són les quatre idees que cal tenir en compte a l'hora d'apropar-vos tant al Servei d'Ocupació de Catalunya que és de la Generalitat, i Barcelona Activa, que és de l'Ajuntament. Doncs pots participar en el programa qualsevol persona resident a Barcelona en situació d'atur, amb interès en trobar feina i que no estigui, doncs allò, participant en altres dispositius d'orientació per l'ocupació. I què s'ha de fer per assistir a aquest programa? Doncs primer, apuntar-se en aquest cas a una sessió informativa eh, el qual realitza eh, el districte de Sant Andreu a partir d'aquest moment pots optar a, assessor, a un assessorament personalitzat Hi ha un ampli programa mensual de formació per a l'ocupació per això si no et preocupis que t'ajudaran a triar les sessions més adequades a les teves necessitats i interessos I, i el que podeu fer mentrestant doncs, és consultar les sessions programades i inscriureu-vos doncs, directament a través de la web o trucant al 012 més coses a comentar-vos? Doncs a veure, uh, us agrada el cinema? Doncs um, podeu acostar-vos a la Biblioteca Ignàs Iglesias perquè us ofereix què és cine més 10. La Biblioteca Ignàs Iglesias Can Fabra, al carrer del Segre, número 24, us ofereix Cinemes 10, més 10 una triada de pel·lícules pensades pels nois i noies de més de 10 anys i també pel públic que gaudeix del cinema familiar. De què van les pel·lícules, Cinemés 10? Doncs són pel·lícules amb protagonistes joves. Cinema d'aventura i acció per dos tots públics, històries, legendàries o amb personatges màgics. Cinema on els valors de l'amistat i la companyia tenen especial rellevància. Cinema d'humor per tota la família. On les puc trobar? A la secció de cinema infantil i a la secció de cinema d'adults. I com les podria diferenciar? Doncs buscant un símbol, que en aquest cas és Cinemés 10, entre els 10 de la Biblioteca i les Iglesias, Can Fabra. Tornem ara cap a la nau Ibanov, tornem ara cap a la Sagrera. Ens queda pràcticament un minut, doncs a dir-vos que a la nau Ibanov al carrer de Honduras, número 28 us ofereix aquesta exposició de fotografies que porta el nom de Portraits a càrrec del fotògraf Joan Picanyol. I poca cosa més a comentar-vos, una exposició de fotografia a la nau Ibanov que porta el nom de Tempsfoguit Llocs Abandonats i dir-vos també que la Biblioteca i les iglesias, que Can fa us apropa a les aventures aquests dies del Capitán Trueno. Molt bé, doncs gràcies a Ivan Ibañez i a Carlos Gasull que hem pogut realitzar aquest programa. Nosaltres ara ja marxem. Ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau. Sí.